Novi odaji izofijenih ljubimcev. V današnji oddaji se bomo ozrli na nekaj izbranih dogodkov, ki smo jim bili minuli mesec pričali v Mariboru. V ovodu v odajo bomo prisluhnili odlomko predavanja doktorice Mojce Ramšak o konceptih časti, ki je potekalo v sklopu cikla o filozofiji svobode v kulturnem inkubatorju. V srednjem delu odaja se bomo v dveh prispevkih posvetili apologiji kulturne ambasade Palestine, Zaključko daje pa bomo na kratko še odlomko pogovora, ki je potekal obok projekcij dokumentarnega filma Udrželi medvedov. Želimo vam prijetno poslušanje. še pogovora, je dokumentarnega filma skin In so v kulturnem inkubatorju posvečeni razpravljanju o svobodi. Svoboda je brez dvoma pojem, o katerem se veliko govori, na katerega se bolj ali manj vsakdo sklicuje, zlasti oblikovalci javnega mnenja ter nosilci takšnih ali drugačnih družbenih funkcij, zagotavlja, da je prav svoboda tista vrednota, za katero se je treba boriti in, seveda, za katero si prav govorec, govorka, edino in najbolj prizadeva. Vendar. Ali tako tisti, ki se nenehno nekno slicujejo na svobodo, govorijo o isti, enaki svobodi? In ali vsi tisti, ki jih poslušamo, pojmujemo svobodo na enak način? V torek, 16. oktobra, je v sklopu cikla predavala doktorica Mojca Remšak etnologinja in filozofinja, ki raziskuje na področju etnologije, folkloristike in kulturne ter socialne antropologije. V predavanju je predstavila pojmovne opredelitve časti v družbeno-kulturnih kontekstih v odnosu do morale na eni strani ter do družbenega statusa na drugi strani. V kratkem odlonku bomo prisluhnili predstavitvi koncepta lažne časti in iz njej izhajajočega časti hljebja in slave. Torej, lažno čast, to je tisto pojmo, pojmovanje časti, ki je utemeljeno v nekem časti želnem prizadevanju, da bi bil kdo na vsak način eh, rad spoštovan, član skupnosti. Kadar se neka oseba zaveda, da nima nekih vrlin, da nima spretnosti, da nima sposobnosti za dosego časti, ki bi recimo po nekem naravnem toku dogodkov in pritekla. Um, Skratka, lahko uporablja neke mehanizme, ki seveda sodijo na to področje lažne časti. Lahko pa ta oseba ima vrline, ima sposobnosti, ima spretnosti, nima pa družbenega položaja in je spet tukaj v tem nesvobodna in skratka teh svojih sposobnosti ne more uveljaviti in takrat pri tej osebi lahko nastopi zaskrbljeno, da je družba ne bo dovolj javno spoštovala in da je to spoštovanje nikoli morda ne bo podeljeno in se potem spet zateče v lažno čast. Skratka, v vseh teh primerih se lahko ljudje odločijo, da bodo do časti prišli na kakršen koli način, če tudi z lažmi, prevarami ali samo oglaševanjem. Kot lažno čast se pogosto označuje tudi pojmovanje časti, po katerem čast na nekih zunanih eh, družbenih znakih ugleda. Recimo pri korporativni časti imamo cel kup tega, avtomobili, pohištvo in pač vsa ta ikonografija, ki sodi k tem statusnim simbolom. Ne? Potem lahko pri lažni časti govorimo še o eni podzvrsti in to je recimo izvajanje neke družbeno preživete časti. Če bi recimo nekdo zdaj v 21. stoletju v Sloveniji želel živeti po principih neke aristokrat, aristokratske časti, je to nekaj tako zastarelega, da, da v bistvu ne moremo reči, da govori o svoji pravi notranji časti ali zunani časti, ki je posledica notranje časti, pač pa, da gre za neko um, družbeno preživelo obliko. Skratka, hočem reči, da vsi vi poznate iz vlastnega življenja ljudi s čudnim okusom, ki vedno nekako segajo po tem, kar so recimo pametnejši od njih že zavrgli in si potem v tej svoji nenavadnosti domišljajo, da so celo drugi mušeč. S tem sicer res postanejo splošno znani, to je nedvomno, vendar so znani bolj kot predmet posmeha, kakor pa predmet slave. Torej, Kaj zdaj iz te lažne, iz te lažne česti izhaja, izhaja časti hlepje? To torej, je ta neizmerna želja človeka, ki pretirano hlepi počasti, slavi in vgledu. Torej, um, zdaj, mogoče ne bi tukaj navajala vseh teh filozofov, torej Spinoza recimo, Aristotel, um, Schopenhauer ki so o tem pisali bi recimo pa navedla nekaj, kar mi je bilo zelo všeč in sicer v knjigi, ki je stara že skoraj 50 let in sicer v knjigi Smisel življenja Janeza Janžekoviča, ki Časti lepnež upravi takole: Čestihlepnež se nazune ko loči od vesnega in mrljivega človeka. Zlasti kadar častihlepnost ni čista, marveč se prisesana za ves Vesten človek dela zato, da bi spolnil svojo dožnost, pa naj bo delo prijetno ali neprijetno, naj mu prinese plačilo, priznanje, slavo ali naj ostane brez priznanja in neopaženo. Ča ti hlepneš, pa k temu plemenitemu dogibu, nagibu dodaše svojega. Dela zato, da bi se uveljavil, da bi se postavil, da bi napredoval, da bi nekaj postal, da bi dobil odlikovanje, postal znan, slaven. Ta sebični nagib, pojem Janžekoviču utegne popolnoma zadušiti plemenitega. Dober človek ima pri svojem delu pred očmi dolžnost, stremuh pa dela predvsem zaradi priznanja. In častihlepnost je eno najosnovnejših človeških nagnjenj, ki nam razječe, če se in prepustimo dušo in telo. E, tako potem razlaga, kako častihlepniš postaja slep za druge, kako se v družbi uveljavlja in ga prepoznamo po eni lastnosti, ki je, da govori vedno jas. ja, ja, Ne, skatka, ne glede na to, koliko se pri tem drugi spogledujejo, ne glede na to, koliko je pri tem brezobziren in krivičen in tako naprej. Skratka častihlepneš, poskušaj na vsak način uveljaviti svojo. Janžekovič bo pravi tudi, da se častihlepnost zna potuhniti, da morda ljudje, ki so zelo častihlepni, ne bodo uveljavili na vsak način svoje in gnali svojega ega v ovišave. Ampak, da bo včasih največji napuh glumil svetniško skromnost, tam je bila, ta primerjava mi je bila zelo všeč. Um, no, zdaj, če gremo zdaj od tečasti lepnosti še dlje, če gremo do slave, torej do tega splošnega zunanjega priznanja, javnega občudovanja, pozornosti, ki jo kdo prejme zradi svojih impresivnih dejan. Um, skratka, zaradi javno izrečenih časti se pojedincu, seveda, povečata ugled in veljava. Otipljiva slava, torej ta, ki jo družba prepozna, in njena količina, uh, sta tisti, zaradi katere, uh, koga slavimo. Um, seveda se ta slava zmeraj naša na zunanje časne, to vam je že zdaj prezentno. Torej čast, ki jo izkazuje skupnost, med tem, ko je čast tudi ta individualni občutek klasne vrednosti, ki je podkrepljen z vrlino, še preden pride do javnega priznanja. Lažna slava temelina, časti hlepiju in je pogosto kratko trajna. Zato rečemo pet minut slave. Um, in da vam zdaj še omenim eno zanimivo zadevo. Um, ko sem jaz raziskovala um, Te fenomene časti, me je drugim zanimalo, kako očasti, da zmišlja mladina, in sem se povezala z eno profesorico slovenščine na Ljubljanski gimnaziji, um, torej temu, kar bi mi rekli nekdanja prava gimnazija, pa zdaj ne bom povedala, za katero šolo gre, in sem, je, in sem jo prepričala, da je dala dijakom četrtega letnika pri slovenščini pisati esej, pač v sklopu tistega kurikuluma um, In kako je bilo to mogoče. Skratka, eseje so pisali na temo časti in sramote, mene pa je zanimalo, kako oni notrenje, v bistvu doživljajo uh, to čast uh, in kaj čas čast v bistvu, pomeni. Uh, skratka, nisem želela ostati pri nekih filozofskih definicijah, pri teoloških opredelitvah, pri tem, kar recimo kot antropologinja lahko posnamen v družbi, ampak me je zanimal ta neposreden odziv mladih. Um, cel razet je seveda pisal esej uh, in um, rezultati, moram reči, da so bili strašni. Vse, kar si danes mladi predstavljajo pod pojmom časti, je slava. Slava na koli način, od plakatov na stenah do lastne slave in tako naprej. Um, ne bom vam, recimo, navajala njihovih izjav, ker so bile tudi jezikovno um, hudo oborne, ampak V tistem času približal sem svojim sinom, ki je najstnik, šla v Mladinsko gledališče na eno predstavo, skratka, Kog ti men zdaj dol visiš v Ljubljansčini in tudi igrajo v Ljubljansčini, ki govori o tej slavi, skratka, se nanašlo na to. In vam bom povedala, kako recimo to zgleda pri mladih skozi eh, konkretno literarno delo. Ok, ne bomo. Kmal nas bo vidu povsod. Na ogromnih džambotih bojo naše 100-meterske face. Na TV-ju bomo klepetale, densale, se smejale. Z naslovk boš vsak dan prebral, kva dogaja. Če bomo v restauraciji naročile lososa namest kaviarja, bojo o tem na CNN-o udarli živo debato. Kupu boško kakolo, na nalepki bojo naše face. Celi avtobusi, Japonci se bo je oblačil k me, z kompjuterja, z mobija, od posod te bomo gledali. Ja sem se to prebrala v blanšini, ampak se mi zatikano. Um, toliko, da dobite občutek, tako tudi to izgleda pri današnjih srednjih šolcih. ka to si oni predstavljajo in pričakujejo od recimo zunanje časti in to je vse, kar pričakujejo. Smetko predavanja doktorice Mojce Ramšak lahko v neokrnjeni obliki prisluhnete na spletni strani zofini.net. While Družbeno kritični sveder, ki prebije še tako trdo glavo. Zofini ljubimci odaja za odprte glave. Med 20. in 26. oktobrom 2012 se v Mariboru odvila prva polovica kulturne ambasade Palestine. Palestina Država na bližnjem vzhodu, ki obstaja, a hkrati ne obstaja. Okupacija je tista, ki kroji do tamkajšnjih ljudi. Vendar pa se ti, ne glede na zidove, ki so in še bodo zgrajeni, se svojo kulturo in načinom življenja slehani dan trmasto opirajo političnim razmeram, v katerih živijo. Namen kulturne ambasade Palestine je odpreti prostor za palestinsko zgodbo in glas palestincev, odpreti pogled pon tistega, kar smo vajeni slišeti in videti. Kulturno ambasado Palestine organiziramo kot odgovor na izraelsko kulturno ambasado, ki je v okviru Evropske prestolnice kulture letos potekala v Mariboru. Razstava spremembe ki je kot del Izraelske kulturne ambasade prikazovala razvoj Izraela v 20. stoletju, je spodbudila razmišljanje o različnih narativih in nasprotujočih si interpretacijah. Razumevanje aktualnega in preteklega dogajanja v Izraelu in Palestini je namreč podvrženo različnim konfliktom, interesom in razlagam. Pri tem je Izraelska država veliko bolj uspešna pri širjenju podobe o modernizaciji in civilizaciji njenaseljene poščave, o zemlji brez ljudi celo ljudi brez zemlje, kar je znani sionistični slogan, in ustanovitvi tehnično napredne edine demokratične države na Bližnjem vzhodu. Pod navide s objektivnim narativom modernizacije in civilizacije izraelska država skriva svojo sionistično politiko okupacije in apartheida, ki jo izvaja tako na okupiranih palestinskih ozemljih kot znotraj lastne države. Izraelska politika okupacije, apartheida in vojni zločino poteka ne le za neposredno uporabo sile, temveč tudi s pomočjo podpore, ki jo prejema od mednarodne skupnosti. Izrael je okupacijska sila na Zahodnem bregu, v Gazi in v Vzhodnem Jeruzalemu, zato mora spoštovati četrto ženevsko konvencijo, ki določa pravila nadzora nad okupiranim prebivalstvom. Izrael ne prestano in ponavljajoče krši ta pravila, kar je mednarodna skupnost soglasno prepoznala kot kršitev mednarodnega prava. Gradnja naselbin na zaplenjenih palestinskih ozemljih je vojni zločin. Vse ženevska konvencija prepoveduje preseljevanje civilnega prevoza na okupirana ozemlja. To, da kljub nenehnim opozorilom okršitve mednarodnega prava, mednarodna skupnost ostaja dvolična v svojem odnosu do izraelske države in z sklepanjem raznih trgovinskih sporazumov neposredno omogoča financiranje okupacije. Evropska in slovenska javnost kljub pogosti medijski prisotnosti Palestine v medijih redko dobi priložnost poznati njeno zgodovinsko ter družbeno kulturno ozadje. Palestinska kultura, literatura, glasba, kulinarika, zgodovina so pogosto izločeni iz medijskih novic in v Palestini redko razmišljamo izven političnega polja. Čeprav kultura ne deluje v vakumu, temveč je del politično-družbenega prostora, želimo s kulturno ambasado Palestine spodbuditi razmišljanje in širiti razumevanje o dogajanju na Bližnjem vzhodu skozi palestinsko kulturo, zgodovino, kulinariko, glasbo in palestinski glas. Vkrati želimo javnost osveščati o sistemu apartheida in okupacije, ki ga Izrael izvaja na zasedenih palestinskih ozemljih ter iskanje učinkovitih sredstev, s katerimi bi bilo mogoče pritisniti na izraelsko vlado in izvati spremembe v njihovi politiki lučevanja ter vojnih zločinov. Pri organizaciji kulturne basale Palestine sodelujejo Arabsko kulturno društvo Rozana, Zavod Nur, Društvo Humanitas, Organizacija Mitra za razvoj audiovizualne kulture in medkulturnega dialoga, Center za pretok misli, znanja in ustvarjalnosti, Pekarna Magdalenske mreže, Zofini ljubimci, ter ostali ljubiteli Palestine. Kulturna Basala Palestine poteka v okviru arabskega kulturnega festivala Shams, ki ga organizira arabsko kulturno društvo Rozana. Kulturna v Palestine podpira tudi kampanja BDS Slovenija. Good, good societies have cultivated fearlessness and hope among their citizens. Um, good politics has be, always been about real courage, real fearlessness. Take Gandhi, whose ultimate weapon was fearlessness against one of the worst empires of our times. And the very notion of not cooperating with that empire was based on fearlessness, when Martin Luther King walked in the Gandhian tradition. He walked in fearlessness. Every leader worth their names promotes fearlessness. You are printed on the palms of my hands, the palms of my hands. You are a mist of dawning minds, a haze of warm eternity. You are the marrow of thought, the climax of reality. You are here, incredibly, truthfully here. Something more real than the diurnal tables and chairs. Something within me to fill the empty space left by God. You are a mist of dawning minds, a haze of more eternity. You. you are printing on the palms of my hands. On the palms of my hands. Spectatorship is an invitation to fear. Citizenship is how we fight the politics of fear. V prispevku z naslovom Palestina, država, ki ne obstaja, nabo Anja Turin predstavila svojo skušnjo po enomesečnem bivanju v Izraelu in Palestini. Besedilo je bilo izvirno objavljeno na naši spletni strani Zofijini.net, kjer si ga lahko tudi preberete. Pred nekaj mesec je v Mariboru vokira Evropske prestolnica kulture 2012 in projekta kulturne ambasade potekala kulturna ambasada Izraela. Ena izmed preditev je bila tudi fotografska razstava z naslovom Spremembe, Izraelne koč danes, ki je prikazovala razvoj Izraela v preteklih stoletih, konadi se ta za ostalega dela Osmanskega cestarstva pretoril v moderno in razvito državo, eno najbolj razviti v regiji. Po našem prepričanju je bila zomenjeno razstavo Kultura zlorabljena za promoviranje sionistične ideologije in za namen legitimizacije politike apartheida in sistematičnega kršenja človekovih pravic, ki se je zgodila ob ustanovitvi države Izrael in dravse do danes. Takrat smo z ljubimci skupaj z organizacijo BDJ Slovenija napisali protestno pismo, v katerem smo pozvali zavod DPK in mesto Maribor k načelni in odgovorni drži do izraelsko-palestinskega vprašanja in se na dan otvoritve tudi spontano zbrali pred fotografskim muzejem, kjer je potekala otvoritev. Pri kazu zgodovinskih sprememb je ostala palestinska plat zgodbe zamučana. Ob ustanovitvi države Izrael je bilo namreč svoje domove prisiljeno zapustiti več kot 750 tisoč palestincev, kar je predstavljalo polovicno takratnega avtohtonega prebivalstva, uničena je bila tudi polovica njihoj vasin Mes, kar izraelski zgodovinar Ilan Pape v svoji knjigi The Ethnic Cleansing of Palestine opisuje kot etnično očiščenje Palestine in s tem kot zločin proti človeštvu, ki je bil popolnoma izbrisan iz kolektivnega spomina in zavesti. Na srednji, velike valbe guncev, 430 tisev, če leta 1967, okupacija zahodnega brega, vzhodnega Ruzalima in gaze, še vili izmed njih so že drugič izgubili vse, kar so imeli. Od leta 1967 naprej se fenomen prisilnega preseljevanja in razvrstitev nadaljuje v obliki deportacij, rušenje domov, za zaplemp in priključevanje zemlje, graden zidu in vrsto diskriminatornih zakonov, ki palestinsko prebivalstvo potiska okoma izdržne življenjske razmere. Naše delo želijo zaveščati in opozarjati, na že več kot pol stoletja trajoča gonijo palestincev se nadaljuje in tako s kulturno ambasado Palestine, ki v Mariboru že poteka, Ljubljani pa potekala v začetku novembra, dajmo priložnost Palestini, njenim ljudem in njihovi kulturi, da povedo svojo zgodbo. V okviru kulturno ambasade se bodo tako zvrstili številni dogodki, ki bodo skušali povedati zgodbo o ljudstvu z druge strani zidu. V Palestino na zahodni breg sem se odpravila avgusta 2012. Udeležila sem se mednarodnega projekta za študente medicine WCAP v Bethlehemu. Projekta se vsako leto udeleži deset študentov iz različnih držav Evropske unije in poteka pod okriljem Organizacije International Physicians for the Prevention of Nuclear War. V Palestini ima vsak posameznik, vsak študent svojo zgodbo. Pripoveduje o očetih, ki so ali so bili v zaporih, o in prijateljih, ki so bili v biti, o nazornih točkah, ki jim omejuje prosto gibanje, o vojakih, ki nenehno nek nojadira življenja. Pri tem ne gre za posamezne incidente, ampak za vsak dan slehernega palestinca. Prisiljeni so bili sprejeti za zunanjega opazovalca nezdržno ponižanje kot del svoje vsakdanje rutine. Tako se sami, še preden bi to kdo od njih izredno zahteval, stanijo iz svojega sedeža na avtobusu, ko ta pristaja na nazorno točko in se zdarijo pred komaj polnoletnima vojakoma, ki le nobno in zvišeno, z modernimi sončnimi očali na glavi ter z orožjem na ramenih pregledujete njihove dokumente. Strajno in nekoliko ponižno, čeprav je še zmeraj moč znati islico ponosa v njihovih očeh, so je na nadzornih točkah minute in ure, samo da bi prišli na drugo stran, v boljši svet in tako omogočili svojim družinam za spoznanje z življenje. Kot palestinec nikoli ne veš, da boš prišel oziroma ali boš prišel k dogovajanju uri na dogovorjeno mesto, na zmenek, na predavanje, na izpit. Nikoli ne veš, kako dolgo bo trajala pot. Ne veš, ali bo še imel vodo, ali je bo morda zvankalo in nekdaj se bo ta vrnila. Ali bodo morda izraelski naseljenci uničili tvoj rastlinjak nazad oljk, te ustrelili, poniževali. Na katerega vojaka iz zajatele prepusnic bo letel. Bo imel dober ali slab dan. Ali boš, ko študent medicina, lahko upravljal vajo bolnišnjici v Jeruzalemu. Nikoli ne boš izvedel, zakaj jih ne boš mogel upravljati skupaj s svojimi sošolci. Nekateri sme študentov že leta desetletja sploh niso bili v Jeruzalemu, kljub temu, da je ta oddaljen le nekaj minut od njihovih domov oziroma vse bije. z zidu in postavitev številnih nazornih točk lahko potraja tudi ure. Ali boš lahko živel skupaj z nekom, ki ga imaš rad, se boš lahko poročil in imel otroke s to osebo. Zradi omejitve gibanja med posameznimi območji Zahodnega brega in Zahodnega Jeruzalema je na primer ustvarjanje družine med dvema posameznikoma iz različnih območij, vse preko enostavno in včasih celo nemogoče. Kljub težki politični situaciji pa pogled on stran posameznika očara in to pravzaprav pogosto posemu tehta ostale okoliščine. Palestina se zasidra v spominu zaradi svoje drugačnosti, ki si jo še upa živeti v tem ponorelem svetu. Tiste, ki smo mi v Evropi že davno pozabili. Drugačnosti, katerem je še vedno prostor za povabilo na kavo ali čaj, ter za in brezčasen klepet s običajnimi mojdočimi popotniki. Izmerno gostoljubje, nešteti na smehi, toplina, prijateljstvo, veselje do življenja, povabila na večerjo, na čaj, na vodno pipo, na poroko, bogatstvo vkusov, glasba, ples, znanje. Welcome, welcome, dobrodošli, dobrodošli na vsakem koraku. Where are you from? Odkot prihajate? Mesta, kot so Hebron, Ramala, Bethlehem, prevzamejo živahnimi tržnicami, ki so obložene vsem, kar si lahko zamisli človeška domišlija. Pisani gumesti bomboni, kruh, meso, sadje, zelenjava, oreški, začimbe, oblačila. Gost, ne definiram vono v zraku in avtomobili, ki se utirajo pot med vsemi stolnicami in nepregledno reko ljudi. Tradicija, zvestoba lastnemu načinu življenja in lastnemu poreklu, trmasto vstrajo, kljub okopac in izailskim naselbinom, ki se kako rakasta tvorba zajeda v palestinsko bit. Bejtev Mariju sem spoznala dečka Hamzo. Pri 14 letih mu grozi že druga retacija. Svojim očetom se redno sobotnih miroljubnih protestov proti izraelskim naselbinam in okupaciji. Vojaki so ga že večkrat iskali po noči, vendar ne spi doma. Nedavno sem izvedela, da so ga kljub semu naši naretirali, sredi noči. Palestinski otroci so najpogostjejo obsojeni zaradi metanja kamenja. Otroci stari 12 in 13 let so lahko zaradi omenjenega prekrška po zakonu kaznovani z 6 mesečnim zaporom, Otroke stari 14 let in več pa lahko za isti prekršek doreti kazen do 10 ali 20 let zapora. Otroci so v praksi sicer kaznovani zaporno kaznijo od dveh tednov do 10 mesecev. Čeprav je bilo zaradi kritike, da otrokom starim let 12 let minimalna starost za kriminalno odgovornost, Sojeno na isti vojaški sodiščih kot odrasli, za prebivalce zahodnega brega, vključno z otroki, od okupacije leta 1967 velja vojaško in civilno pravo in ime tako sojeno na vojaških sodiščih, septembra 2009 ustanovljeno vojaško sodišče za mladoletne osebe, se v praksi ni veliko spremenilo. O tem, ali bodo otroci do zaključitve primera ostali v pridržanju, lahko še zmera odloča vojaško sodišče za odrasle, katerega sodniki nimajo nujno izkušen z obravnavami primerov, ki vključujejo otroke. Otroci so na sodišča še vedno pripeljani v skupinah po dva ali tri, osklenjeni negležni ter oblečeni v enake rjave zapolniške uniforme kot odrasli. Lisice jim ponavadi v vstop v sodno dvorano in na to ponovno namestijo ob izhodu iz dvorane. Organizacija Defense for Children International, DCI, kljub dopolnitvi vojaškega zakona Military Order 1676. Septembra 2011, ki določa, da ima otroci pravico do zasebnega podsveta z odvetnikom, ni zabeležena niti enega samega primera posveta pred ali med zaslišanjem. Otroci so zaslišani v osotnosti staršev in se svojimi odvetniki nesrečajo do zaključka zaslišanja, prav tako pa niso v srezo informirani o pravici do močečnosti. Zašišavanja so le redko snemana, otroci pa so pogosto prisiljeni v podpis priznanja, ki je napisano v hebrejščini, jeziku, ki ga ne razumejo. V poročilo Bound, Blindfolded and Convicted Children Held in Military Detention, ki ga je aprila 2012 v pomočjo Evropske unije izdala organizacija DCI, navajo, da je bilo samo v zadnjih 11 letih aretiranih, pridržanih in zaprtih okrog 7500 otrok starih med 12 in 17 let. Poprečijo torej od 500 do 700 otrok na leto ali skoraj dva otroka vsak dan. Leta 2011 je bilo poprečijo pridržanih skoraj 200 otrok na mesec. Omenjeno poročilo povzema pričevanje 311 otrok Zahodnega brega, ki so se jih pridržali izraelska vojska ali policija v obdobju med 1. januarjem 2008 in 31. januarjem 2012. V 311 otrokih je bilo 57% starih 16 in 17 let, 37% 14 in 15 in 6% manjko 14 let. 60% otrok je bilo aretiranih v svojih domovih med polnočjo in 5. uro zjutraj težko obroženih vojakov. Še mili otroci poročajo, da jih je iz spalne zbudilo udarjanje po hodnih vratih in kričanje jim navodili, da morajo vsi zapustiti hišo. Nekaj jih je navedlo, da so se zbudili in iz spalne zagledali vojake, ki so vanje usmerjali luči in orožje. Ko so bili enkrat zbojani vsi družinski člani, tudi otroci, so vojaki zahtevali, da se vsi zberejo v sobi ali pred hišo. Sredijo pregled osebnih dokumentov. Časi so vojaki med tem preiskali hišo. Samo v primeri so otroci in starši obveščeni v razlogu za retacijo, v tem, kam bo otrok odpeljan, kar je v nasprotju z mednarodno zakonodajo, ki določa, da mora biti otroci in njihovi starši takoj v najkrajšem možnem času obveščeni v razlogu za otrokovo retacijo. Informacija mora biti podana v jeziku, ki ga otrok in starši razumejo, v tem primeru arabščina in če le možno v pisni obliki. Obečani bi morali biti tudi v svojih pravicah v času aretacije. Obstaja nekaj pričavan v tem, da je bila staršem aretiranih otrok izročena dokumentacija v hebrejščini in ne v arabščini. 95% otrok za eti v omenjeno poročilo je povedalo, da so jim po aretaciji izvezali roke najpogosteje na hrbtu s plastičnim trakom. Še so poročali o bolečini, nekateri celo hudi bolečini zaradi zvezanih rok in o prekinitvi krvnega obtoka v dlaneh, zaradi česar so jim zanje in pomodrele. Skoraj tretjina otrok poroča o izpostavitvi fizičnemu nasilju med eretacijo. 90% otrok je bila v eretaciji nameščeno tudi preveza čez oči. Odmeva na Betlehemu. Now, that I have seen, I responsible. Zdaj, ko sem videl, sem odgovoren. Kaj storiti vsem, kar sem videla, z informacijami, ki sem jih pridobila, z zgodbami, ki sem jih slišala, s temi obrazi, spogledi, nasmehi, na ki sem jih prinesla domov? Menim, da nam povezano sveta, ki ga omogočajo informacijske tehnologije in transportna sredstva, nalaga tudi večjo odgovornost za so človeka. To, da trdimo, da ne vemo, kaj se dogaja ali pa da ne moremo ničesar storiti je laž. To, da nam je preprosto vseeno in je nehumano. Skupaj imamo vse vzvode in možnosti, pravzaprav pa tudi dožnost, da nepravičnosti preprečimo. Kluči davne potrditve trgovinskega sporazuma ACAA oziroma Agreement on Conformity, Assessment and Acceptance of Industrial Products med Izraelom in Evropsko unijo, sem še bolj prepričana, da je naše delovanje smeri pravične še družbe nujno potrebno. Mednarodni skupnost je ponovno spodletelo, da bi se postavila obran človekovim pravicam in ni postavila predlasne interese. Ponavlja mantro o nezakonitosti na vsebbi in izgradni zidu, kaj več od tega pa ni pripravljena nas Čas je, da stopimo iz apatične množice in zahtevamo v na ki nas zastopajo, da zavzamejo načelno držo, ki bo v skladu z etičnim in demokratičnimi ideali, ali kot v enem iz nasoji člankov, zaključuje Ilan Pape, Now is the time before it's too late. Zdaj je čas, preden bo prepozna. There's so much trouble in this world. I don't know. I had a dream. In fact, it was the night I met you. In the dream, there was our.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 V petek, 26. oktobra 2012, smo v Kino Odarnik Mariboru pripravili filmozovski večer posvečen filmu Nike Autor, deželi medvedo. Ob projekciji filma smo se s povabljenimi gosti, Niko avtor, Lidijo Radojevič, Arminom Salihovičem in Ajgul Hakimovo pogovarjali o položaju delovskega razreda v Sloveniji, o sindikalnem in civilnem aktivizmu, videoaktivizmu in še čem. V svojem filmu, v doželi medvedov, Nika avtor med drugim zapiše, citiramo, Ogromen gradbeni sektor, ki je v Sloveniji zaposloval preko 70 tisoč tujih delavcev, je v letih 2010-2011 popolnoma propadel in s tem za sabo postil dolgove, ustavljeno gradbeno dejavnost te izkoriščene in neplačene delavce. Večina zaposlenih delavcev, FCT, Vegrad, Primorje, je prihajala z prostora bivše skupne države, predvsem iz Bosne in Hercegovine. Medtem, ko je država nemo opazovala izkoriščane, podplačane, neplačane in ponižane delavce, se je skupičenjem bogatstva na eni strani prav tako kopičil gnev in odpor na strani izkoriščenih in tistih, ki so to izkoriščanje prepoznali kot skupen boj. Ker so zatajili pristojni državni organi, javna občila in širša javnost, je bila sama organizacija delavcev neizbežna. In so se organizirali v skupni boj, boj za neko pravnost. Najprej so bili delavci iz Cazinske krajine, zaposleni v Kočevski prenovi in Vegradu, kaj malo se je gibanje razraslo, dokler se demonstraciji v Sarajevo niso udeležili delavci iz vseh delov Bosne in Hercegovine, ki so bili zaposleni v Sloveniji. Zahtevali so boljše pogoje življenja, plačilo neizplačanih plač, prispevkov, enake možnosti in tako dalje. Kot nekdo, ki se ukvarja s podobami, sem postavila kamero tja, kjer je bila nujna. Izjava, ki se mi uporabila v filmu poročilo o stanju prosilcev za azil v Republiki Sloveniji, ki pravi, to so navadni ljudje, kdo jim bo pomagal, ne, to smo mi navadni ljudje, napeljuje na droben premik v razumevanju tega, da razlikovanja, mogoče misliti tudi v polju širše solidarnosti, ki nastaja ob zavesti vse večje prekarizacije, položaja vseh nas. To smo torej mi in ne oni tam. In enako je bilo tokrat. Kamera bila urodje, montaža bila strategija. Kamera zabeležila in montaža je sestavila naš film v skupnem boju. Film pa imel nalogo in poslanstvo, da misli refleksijo družbene stvarnosti, da prispeva k upiranju pogleda in ustrenju misli, da prispeva k upolnomočenju, k podajanju glasu in podobe neslišnemu in nevidnemu. Armin, Egol in Esad nas popeljajo skozi partikularne zgodbe, in specifična področja dela, aktivizem in gradbeništvo, ki postanejo obče in univerzalne. Konec citata. Filmozovski večer, ki je bil del projekta Maribor Edu Graz Lesson 2 Creating Realities, smo pripravili v sodelovanju z Zavodom Vdarnik, Fundacijo Sonda in Društvo Rotor. V pogovoru smo se med drugim dotaknili tudi vprašanja samorganiziranja delavskega razreda in širše civilne javnosti. Na ta samo organizacija oziroma ta, kako je dejansko vam nekako uspelo vendar le združiti nekatere delavce in pa to zadevo izpostaviti, vse tako da se artikulirala do te točke da se vse o tem govori, se mi en zelo pomembni faktor ne, oziroma počinko tega vašega boja. Zdaj prišnji terni smo, aj gole bili v tem novem prostoru, ki se zdaj počas odpira tukaj v Mariboru po sklopu Urbani Brast, centra alternativne in produkcije oziroma obratne, nekaj v tem svično. Tam so zapisali, da bi se en projekt, digitalno nomadstvo in delali še samo neko evaluacijo o tem, kako se delavci oziroma kako se vključujejo, oziroma kako se je samoorganizirati, bom kar prebral to da ne hvalim preveč. Prišnjem tem je v celu potekal javni posvet, pomembno samoorganiziranje v času neoliberalnega naskoka na delavske, socialne in človeka pravice, na katerem so različni akteri aktivistične scene predstavljali svoje izkušnje s samoorganiziranjem. Terenske gotovitve in elevacija procesa so pokazali, da se delavci kljub vse slabšim življenjskim razmeram, v katerih živijo, ter kljub ekletantnem okršenju delovskih in človekovih pravic nismo oziroma niso pripravljeni organizirati Še več, raziskovalci projekta digitalno namastro so ugotavljali, da delavci in vsi drugi podvrženi nepravici od ne združevanju in samoorganiziranju ne vidijo alternative oziroma izhoda. Lahko pojasnimo to situacijo, zakaj je na kljub temu, da dejansko uh, ni razlike med delavci, ki prihajajo iz drugih krajev, čeprav so, seveda, tujci iz naše perspektive in tudi mi, se pravi, naši delavci, in nazadnje tudi mi sami, živimo v zelo pekarnih uh, okoliščinah, pa vendar ne najdemo skupnega ljubitelja, v bi se lahko ponoti, neče, ali... Ne, Jaz mislim, da je um, vseeno ogromna razlika med domačim delavcem in tujim delavcem. Seveda, ta razlika se. Razprši, če pogledamo na splošen kapitalistični kontekst, ne, ki je narejen tako, da uh, bolj ali manj uh, izkorišča delovno silo, če pa pogledamo na nacionalen kontekst, ki ureja status uh, vsakega človeka, vsakega prebivalstva znotraj uh, določene države, potem vidimo, da Delavci, ki prihajajo iz drugih držav, imajo drugačen status od delavca, ki je bil rojen tukaj in ima državljanstvo. In prvi pogoj za večje iskoriščanje delavca tujca oziroma migrantskega delavce je bil v tem, da vsak migrantski delavec morao pridobiti dovoljenje prvo zabivanje in na podlagi dovoljenja za delo, Na, na podlagi dovoljenja za delo je dobil dovoljenje za bivanje. Skratka, je moral urediti, sploh pridel v ta prostor, v našem primeru Slovenija, je moral imeti pogodbo z delo dojalcem in na podlagi tega je dobil pogodbo oziroma dovoljenje od države Slovenije zato, da lahko začasno prebiva. In glih ta zakon, to, to je ni samo en zakon, tukaj je precej veliko zakonov, dva sta Zakon o tujcih, in druga je zakon o delu in zaposlitvi tujcev, potem pa ima država Slovenija z vsako državo določene sporazume, ki so sklenjeni. Izkazalo se je, da vsi ti zakoni, ki urejajo statusi tujcev za bivanje v Republiki Sloveniji, koristijo samo delodajalcem. Torej, delodajalec je točno vedel, kaj pomeni dovoljenje zabivanje. In za da bi, in seveda, delovce je bilo to zelo pomembno. In zaradi tega on, delodajalec, katerikoli delodajalec, Vegrid, SCT, Primorje, milijon majhnih podizvajalcev, tukaj pač pod delodajalcem, pač mislimo na vse te delodajalce, znal in je izkoristil to na tak način, da je izsiljeval. Vsakega, ki je bil tukaj. Ne? Uh, in pol seveda, samo glede uh, tega, kar smo mi bili zadnjič, uh, sem hotela povedati, da je tle um, vendarle majhna razlika med Ljubljano pa Mariborom. Uh, zakaj? Zaradi tega, ker uh, digitalno nomadstvo od znotraj urbanih brast uh, je začelo kampanjo od znotraj uh, savskih domov. Mhm da bi prišli do ljudi in da bi začeli z njimi delovati, da pridajte ljudi ven, na kar se mi je zdelo, da lih to vprašanje, ki so ga oni postavili, je zelo pomembno, zakaj se ljudje ne samo organizirajo. Isto je bilo v Ljubljani, samo v Ljubljani je bilo malo drugače, ker v Ljubljani, vendale, to je bilo leta 2008, ko, ko se je šele začenjala kriza, recimo 2008, še ni bilo sečajal ni vegrada, ni sete ali pa drugih velikih uh, podjetij in smo imeli samske domove popolnoma natrpane ne? in situacija je bila še vedno dovolj jasna, da lahko si šel in smo mi res hodili, smo ugotavljali. V bistvu, prvo vprašanje, ki smo ga imeli na skupšini je bilo, na kakšen način se opreti določenim pogojem ne samo dela, ampak življenja. Prvo, prvo je bilo življenjski razmere, drugo pogoje na delu in tretje, kaj so, kaj so tisti potrebe, ki jih imajo vsak delavec. Tukaj mogoče smo malo uh, si privoščili, da smo uh, začeli analizirati potrebe vsakega delavca. Ne? Kaj pomeni recimo za delavca, ki živi uh, v schemi samski dom, delo, samski dom, uh, nekaj kar več od tega. Ne? Kaj še v življenju lahko se zgodi nikomu, ki ima takšno rutino? In pol smo ugotavljali, da uh, izhajajoči situacije, ki je bila v Bosni in Hercegovini, recimo, osebni primer Armena, vse njegovo otroštvo on je bil begunc, uh, od 12. leta do 17. leta. In potem je bila kaotična situacija v Bosni in vsak si je želel, da sem prideven iz Bosni in Smo tudi, seveda, izhajali iz te določne situacije, ker smo dejansko imeli težave, in mi smo imeli ogromno težav samo s tem, da smo mi prišli v kontakt z ljudmi, polpa pa smo organizirali ogromno skupščin, plus ogromno karaok, različnih državnih večerov, da bi nekako razbili ta leta, ne? ker mi smo gotovili po, po enih petih mesecih, da večina ljudi, ki živijo v samskih domovih, ni imelo na stika z vnarikovajo domačino. Uh -huh. uh, pa vsi te uh, obsodbe, da ljudje ne govorijo slovensko, padajo tu, ne? Ne govorijo zaradi te, ker nimajo časa, so segregirani, živijo v samskih domovih, imajo predolgi delovni urnik in tako ne prej in tako Da no. bi to, rekla, da, to, da so se organizirali na nek način, je bila predvsem za slugaj se trabili tega, tezonalne pobude, ki je nekako prišla iz kroga nevidnjih delovca sveta. Bi se mogoče, bi, bi ta revolt, ja, revolt nastal tudi v primeru? Če je te vaše pobude ne bi, bi bili sposobni se sami izvedati? Verjetno bi do spontane stavke, recimo kot se je zgodilo veliko krat, v primeru Vegrada v delenju, e, prišlo, ampak bi prišlo zadnji trenutek, ko je bi bil Vegrad že v stečaju oziroma pred stečajem. To, kar je bilo prej, recimo pred 4 leti, je bilo vse jasno. Ne? In, torej, Se je točno vedelo, kam vse skupaj pele. Ja, lahko rešim, da vse to, kar je delal IVV, pa Socialni Center ROG, skupaj z delavci, je bil res tak dober trenutek. Pogovor lahko neokrjenje obliki prisluhnete na spletni strani pikanet. se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drukčim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetkih predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici, Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko devet dostanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. To je pripremano naše poznanstvo i onda, slučajno, uz rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoje način, gospođe i obrazi seljanke prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obišena v zraku kao naranča. Kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom zagreva proleterskih brigada 39 kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih travaja, Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupovnice i molim vas ako me tko traži Ne daj se Ines, evo me ustajem tek da okrenem ploču, da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni je ipak najdraži početak. Raspolažem si još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, odkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dotirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlada, ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. Biti će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali, koju ste napustili i predali vojno, A ponovno počinje kiša, kao što već kiši u na otocima. More od in i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred šup i nestalo je svjetla s tom jelinom. Još malo šetnje uzmore i gotovo. Ne daj se, i. ponovno na koncu še ene oddaje. Naj zaključek oddaja ponovno izkoristimo, da vas povabimo na nekaj zanimivejših prilih v novembru. V kulturnem inkubatorju se nedeljuje cikel predavan z naslovom Filozofija svobode. Na naslednjem predavanju, v torek, 6. novembra, ob 18. uri, bo gost cikla dr. Andrej Hozjan, zgodovinar in sociolog ter arhivist. Najprej bo predstavil življenjske razmere v Evropi v zadnjih nekaj stoletjih. Na tem bo temeljila razprava o nasprotujočih si vplivih posameznikovega materialnega bogastva in njegove osebne sobole. Kot je omenjeno, se bo med 8. novembrom in 1. decembrom v Ljubljani nadaljevala kulturna ambasada Palestine. V tem terminu se bo zvrstilo več različnih dogodkov, ki jih lahko natančneje preverite na naši spletni strani zofini.net. 3. četrtek v novembru je zdaj že uveljavljeno posvečeno tonem dnevu filozofije ki bo letos v Sloveniji potekal pod naslovom Mišljenje krize, kriza mišljenja. V ta namen bo dan prej, v sredo, 14. novembra, ob 11. v konferenčni dvorani M, Cankarjevga doma v Ljubljani, potekala posebna prireditev, na kateri bodo med drugimi sodelovali. Dr. Ica Cvetka Tod, Dr. Igor Pribac, Dr. Bojan Borsner, Dr. Edvard Kovač, Dr. Rok Svetlič, Dr. Peter Klepec in drugi. Svetovni dan filozofije bodo prav tako že tradicionalno obeležili tudi na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru, kjer bodo pripravili tretji mariborski etapni filozofski maraton. Program predavan, ki se bodo zvrstila med 13. in 15. novembrom, lahko najdete na zofini.net. V glasbeni podlagi smo skozi današnje oddajo poslušali posamezne komade zbrane na kompilaciji etnoambientalnega projekta Muslim Gaze, Ki je posvečen palestinskemu narodu. Hvala za vašo pozornost in srečno do naslednjič. Police ga je tuh In بيحمل حقا ويدو بيطر يمشي تبدو تنشر سنة على الصفوق وقناصهم على عيش مرح طيارة عيش الشاب بيطلعنوه الدبابة على عيش الشاب بيكون راه في حدي وماشي وماشي وماشي وماشي ومالدبابات كتبت خرفيه عقليه يعني استشهدوا عنا معاكمش استشهدوا عنا أطفال استشهدوا عنا مساء استشهدوا عنا عيش ده تشغل ده, ده تشغل سامن نو أسأل تبين بلو شوفين بيطاتة